Білі, як лебеді на воді, горшки і глечики з рідними запахами, фотографії покійного батька, малого Марка з у руці, мої, ще довоєнні, курсантські і вже капітанські, прислані з Берліна. Маминих немає, зате є дві ікони: Миколай чудотворець і спаситель у кованому сріблі. У кутку рогачі і кочерга залізо ж не горить, там і по в стіні вішалка. Мої трофейні чомодани не вміщалися в тісному просторі землянки. Довелося згромоздити їх один на один. Підводчик поспішав за дня вернутися додому. Не захотів обідати, я відпустив його. Мати біля печі, щось видовбане в землі, яке гріх і назвати піччю, в якійсь землистій кофті і в землистій спідниці, ще худіше, ніж у сір'яці, ще мертвіше. Я рвав блискучі замки на чемоданах, виметував з їхніх бездонних внутріштів тонкі кольорові блузи, плаття на стани, пишні спідниці для крутостегних жінок, але ж безглуздя. Не таких гостинців тут ждали і взагалі ніяких гостинців, а тільки мене самого. Щоб був живий, і мав силу в тілі, бо сила тут була єдиною цінністю. Єдиною і найвищою. Отож, як наші відступили, розповідала мама, а німець ще не прискочив, була в нас одна ніч. Ну, люди і кинулися розтягати кологоспи. А у 29-му і 30-му стягали все докупи, купи, тоді в одну ніч розхапали хтось що міг, Думали кінець у всьому. Ну, німці проскочили на мотоциклах, на машинах. Тоді привезли коменданта, зігнали всіх нас до колгоспної контори. То й Колгосп залишається і надалі, тільки без назви. Весь реманент, усе майно взяти в колгоспі, слід негайно повернути. Хто цього не зробить – Буде повішений. Комендант говорив по-нашому, але дуже смішно. Не говорив, а квакав. Та ще й був гладкий, і ніхто йому не повірив. А комендант дав 24 години. Міг би давати і 24 дні, місяці, роки. Однаково б ніхто не приніс би їх гвіздка. Ну, вони підождали, а тоді заскочили з кучогур, де ото фені живуть. Знайшли в старого феня сошникову сівалку, на що воно йому, ми досі дивуємось. Привели його до церкви і повісили, а на шию начепили намисто з сошників. дали нам ще 24 години, ну за ніч і знесли до колгоспу все забране. Тільки тракторист Раденький свого натика загнав у Мирониху і втопив на самому глибу. Витягли трактора вже, коли наші прийшли. Гароденьки кажуть, у партизанах убити. Хоча які тут партизани в наших степах? Ремонент зібрали, а тяглової сили немає. Тоді комендант із командою запрягати людей у плуги і орати на зяб. Спробували ми корів. Ге, корови повинні давати молоко для німецької армії. Кого ж запрягати? Чоловіки на війні... Діди і діти зосталися, та жінки і жінок. Отак От синку і стала я тягловою силою. Маркусь наче ж зовсім малий тоді був. Це йому як іграшки. А прийшли наші знов колгосп. Ми знову все для поб'єди. І знову упряглися ми в плуги. Та вже тепер Маркусь підріс і вже все бачив і знав. І біг за мною, плакав і просився. Мамо, дайте я вам поможу. Я вже великий. Мамо, пустіть мене до плуга, ну пустіть же, а саме ж мале і кволе, як комариня. І на сміяні не похоже, бо в такому ж голоді росло і в нещастях, що не приведи Господь. Господь. Господа, поминаєте маму по-давньому? А кого ж споминати? Господь Бог на небі, в красі, чистоті, а ми на землі ворушимося, як черва». Та один одного поїдаємо. Батька твого, як не встигли з'їсти, то сам собі смерть знайшов, а після смерті ще й поглумилися, написавши на обеліску, що вмер, героїчно оберігаючи соціалістичну власність. Німці, як прийшли, то хтось доніс про той обеліск і про мене, мовляв, більшовик, лежить на кладовищі.